Sunt trecut deja pe lista de rugăciune, am microfon deja, mulțumesc. E fain să vorbești la două microfoane, dar oricum e prea tare. Și mie mi îmi plac microfoanele, dar astăzi voi fi modest. Da, 85% sunt tineri în această seară și au reșit statisticile la ultima votare. Pentru chestia asta o să am un mic, o mică introducere. Uh, e un semn bun. Am lansat acum două săptămâni la tineret o campanie antifobia sau antiteroare, în care v-am invitat să vă scrieți părerile despre temerile voastre. Până acum, vă două săptămâni de zile, vreau să vă felicit. Voi sunteți păcăliți. <laughs> Filipem 4 cu e la voi acasă. Nu aveți nicio îngrijorare. N-am primit niciun coment. Am așteptat în fiecare zi, am dat clic pe adresă, am dat clic pe. N-ați primit. Ce să... Dar nici nu -am, am dat nimica. Emi, poate să pui, te rog, anunțul? Uh, pentru voi care sunteți blogiști, care sunteți high fi care aveți adresă de mail, toți tinerii, am început o campanie care se cheamă Antiteroarea și prin care vrem să vă spuneți care sunt temerile voastre de viață, legate de, nu știu, carieră, legate de școală, legate de familie, legate de însurătoare, legate de orice aveți pe inima voastră, astfel încât să vedem ce predomină și să luăm pas cu pas la serile noastre de tineret o temă abordând temerile voastre. Lăsați la o parte Filipen 4 cu 6, fiți și dacă aveți, trimiteți pe adresa de apostol.blogoga, apostol .blogoga, acolo, arond, fie direct, fie dacă aveți high five și ar fi bine să vă faceți, să dați comentarii la secțiunea de jurnal. Cu asta fiind zise, tinerii o vă aștept la comenturi. Dacă aveți comenturi. Dacă nu, Marius, trebuie să ne mutăm la altceva. <laughs> trebuie să avem un plan B. De asemenea, toți cei peste, cât ai zis, 30 de ani, care au internet și care surfează pe net, sunt bineveniți să acceseze. Și aici nu este limită de vârstă. De la 30 în sus, 80-70, în funcție de cum... Dacă aveți încă temeri legate, eu știu, de moarte, de... Mă opresc aici. Aștept comenturile voastre. Bun, mulțumesc, Emi. Dragilor, eu mă simt bine în această seară, nu știu voi cum vă simțiți, mă bucur de timpul de laudă și închinare pe care l-am avut și îmi place foarte mult atunci și mai ales în ultima vreme, înțelegând cine este Domnul, îmi place foarte mult să-l cuvânteți pe el. Nu știu voi dacă sunteți la fel. În același timp mă bucur să am microfonul ăsta, pentru că am... Uh... Am două mâini, nu că înainte nu aveam, dar acum pot să gesticulez, aveți grijă cine stați pe aici să mai, mai vă feriți. Vreau să zic că Biserica Metanoia e în pas cu tehnologia, nu știu dacă ați observat. Avem afișaj, avem microfon pe unde scurte... Suntem undeva în tehnologie de vârf. Și asta am văzut în istoria bisericii, că biserica protestantă întotdeauna s-a mișcat uh, cu tehnologia. De exemplu, pe vremea lui uh, uh, Martin Luther, uh, s-a introdus pentru prima oară în biserică, știați, carfele, printate. Și asta datorită faptului că Gutenberg, cu aproape 100 de ani înainte, inventase tipoarnița și biserica buf a băgat toate cântările traduse în limba uh, vulgată, în limba maternă, le a pus și au început toți în biserii să cânte. Au fost, n-am mai văzut Parisul, Maglavitul și Tunisul ce era în biserica protestantă atunci. Pe măsură ce lucrurile au evoluat, s-a inventat uh, uh, a vorbit printr-un fir și să se audă în capătul celălalt, a apărut radio, a apărut microfonul, a apărut gramofonul, biserica ce-a făcut? buf în biserică difuzoare, a fost totdeauna la, la, la, la top. Astăzi avem microfon fără fir, videoproiector, muzică, ne bucurăm. Deci, suntem bine, <laughs> suntem în top. Unele biserici au rămas pe avantgarda anilor 1700, dar nu discutăm despre ei. Astăzi, în locul acesta, cuvântul lui Dumnezeu în schimb rămâne același, ăla nu se schimbă. Biserica schimbă felul în care își face și felul cum își face programele, felul cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Și astăzi vreau ca să ne apropiem de un text pe care eu, ați mâncat, sunteți mâncați, eu lasem asemăn cu o masă copioasă, de la distanță arată o masă extraordinară. Se vede ceva cu patru sau mai multe picioare, cu față de masă, cu șervețele, cu pahare și pe masă un, niște munți. Și când te apropii vezi că-i ciorbă, vezi că-i supă, înainte de asta vezi că niște aperitive, niște chifteluțe, niște cașcaval, niște șunculiță, uh, supă cu tăieței de pui, ciorbă de porc, de vită, după preferințe, după diete. Vezi după aceea că este și felul 2, pireu, șnițele, pui, cu salată de varză, cu salată de cu gogoșar, cu... și după aia colac peste pupăză, sau la sfârșit de tot, deșertul, desertul, nu? Amandine, ecleruri, savarine, cremeș, <coughs> da, am deja mi s-au scot gura. Așa este cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat... <coughs> M-am la acest pasaj și pe măsură ce am început să studiez tot mai mult, tot mai mult, mi-am dat seama cât de bogat este cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este o realitate. Spuneam lui prietenul meu, Sava, că <coughs> există multe posibilități de dezvoltare, dar tot atâtea oportunități de disipare. În momentul în care încep să te focalizezi pe ceva din cuvântul lui Dumnezeu, vezi cât de bogat și începi să mergi pe toate direcțiile. Dar atunci ai toate șansele să devii așa un abur. Și seara asta... Având în vedere textul pe care îl avem în față, aș vrea să, să vă provoc la puțină concentrare. Este un text tare și eu sper că împreună să-i dăm de capăt. Este vorba de Ioanul 11, pasajul în care Hristos face una din cele mai însemnate de până la vremea respectivă. Și este învierea lui Lazar. Dar de unde știți? <laughs> din Biblie. Asta este unul din handicapurile pe care le ai când citești Biblia, că ai citit-o deja și cuvântul parcă trece așa peste el și nu mai observ tot felul de detalii care sunt acolo și care sunt foarte importante. Și asupra lor o să încercăm să ne, să ne concentrăm astăzi. Nu o să citesc textul pentru că vreau să mergem pas cu pas ca și cum n-am ști despre ce este vorba. Să începem să luăm pasajul și să vedem care este acțiunea, să vedem care sunt personajele, să vedem care este finalul și în cele din urmă să vedem ce are cuvântul lui Dumnezeu să ne zică astăzi. Mărturisesc că acest text mi-a fost. l-am avut pe inimă în momentul în care am așteptat patru luni, trei săptămâni și două zile ca să apară filmul cel mai premiat românesc, nu? De cupan de ori și multe alte premii și nominalizări. În Scoția, când am fost cu prietenul meu Sava anul trecut, la un moment dat plimbându-ne prin... Anul ăsta, scuze! Da, deja anul ăsta, când... Ce mult a trecut de atunci! Parcă era anul trecut! Uh, când ne plimbam prin Londra, la un moment dat căutam, uh, căutam o locație anume și întrebăm pe o englezoaică, da? zic bine, o englezoaică dacă știe locația cu tare, arhitectură, a, semne zice, da, sigur, mergeți, cred că pe aici, pe strada asta, și veni mergea pe direcția noastră. Și din vorbă în vorbă, Sava, cum e mai volatil, cum intră mai repede în discuții decât mine, începe să povestească, ea începe să întrebe dacă suntem polonești, cred că prima oară, nu? Pentru că în Marea Britanie sunt mulți polonești, lituanieni, și, în general, ăștia care au intrat în primul val în Uniunea Europeană. Și am zis că noi suntem români. Oh, români, frumos, șoan. <laughs> Zice, am văzut filmul 4, săptăm 4 luni, între săptămâni și 2 zile. Ce frumos, și cum m-a plăcut. Ce frumos. Când am mers prin stațiile de metro, urma, în săptămâna următoare, când noi plecam de acolo, urma să vină film. Am zis, a, numai bine, vine și în România. Asta era după jumătate de an, după ce toți știam că o câștigat Pandorul și eram curios să vedem despre ce este vorba. Venim în România cu forțe proaspete, așteptând la mult să vină la cinema filmul cel mai renumit. Și-am așteptat, și-am așteptat. Suntem înapoi acasă de, prin, de la jumatea lui Ianuarie și nu știu dacă a fost. Ați auzit? Bine l-ați auzit, dar nu a venit oficial, nu? Zic, a fost? La capitolul a fost. Da, ha, Hai de mine, deci... Unu, doi, unu, doi. Pajură merge. Și vreau să vă zic că în cele din urmă am apucat să-l văd și eu filmul. Pentru cei care l -a, nu l-ați văzut, nu pot să zic că vi recomand. Este o istorie destul de macabră a ceea ce a însemnat uh, comunismul. Uh, e un film foarte interesant despre, așa zisul, curent minimalist în, al filmului, în, sau în, în, în, cinematografia, în cinematografia românească. Dar ceea ce mi-a m-a tulbura foarte tare și abia mai respiram în timp ce vedeam acest film, era felul în care omul poate să fie pervertit de niște interese meschine. Cum omul, fără de Dumnezeu, poate să ia viața cuiva doar ca să-și rezolve o problemă pe care o are. Sincer, am venit cu niște așteptări, așteptam să se întâmple acțiune, poliție, chestii, nimic. Răul în film era unul care scapă, care se duce, se întâmplă și te aștept să fie pedepsiți. Ca ființe create de Dumnezeu, care avem un simț al dreptății când se face injustiție, așteptăm să se întâmple ceva. Așteptăm ca răul să fie pus la punct, să fie bătut în cuie, să fie pus la stâlpul infamiei și biciuit. Ei bine, filmul ăsta a reușit să-mi stârnească acea... Uh, nici nu știu cum să-i spun acea frustrare că răul rămâne nepedepsit și că oamenii sunt chinuiți de el. Și în felul ăsta am ajuns la acest pasaj care vorbește foarte mult despre viață, la fel cum și filmul ăsta te provoacă să gândești despre viață. Dar ne deplasăm de la film și ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu. Unde se întâmplă acțiunea? Betania, da? Nu din film, nu, în București, nu. Am zis că ne deplasăm de la... Corina, ne deplasăm de aici. Merge. Deci, în Betania. Unde era Betania? Aproape de... Voi la ceas am înțeles că la 8 voi plecați. La 8 fără 10 plecați. Fără un sfert. Bun, atunci mai am 40 de minute. Deci, um, Betania era aproape de Ierusalim. La cât? Cât, cât? 3 km, aproximativ, 3-4 km de Ierusalim. Asta înseamnă undeva la o, cam o oră de mers pe jos. Sau vreo 20 de minute de mers cu măgarul. Depinde cât de bine era hrănit măgarul. Dar era destul de aproape de Ierusalim. Și în, Ierusa, în uh, Betania ni se spune că erau în mod special 3 persoane, nu? Maria, Marta și Lazar. Cine era Maria? Nu, hai să vedem cine era Marta. Bun. Și cine era Lazăr? Fratele lui Maria și lui? Bun. Și atunci Maria, deci era sora lui Marta și Lazăr, Marta era sora lui Maria și lui Lazăr, și Lazăr era fratele lui Maria și lui Marta. Bun. O familie, am reușit să stabilim gradele de trudeni. Erau toți frați. Mulțumesc. Maria. Da, să luăm de fapt cu Marta, că ea era una din personajele care în scriptură apare ca foarte energică. Așa este? Da, cuvântul uh, Marta, știți că noi la celulă, la, printre primele întâlniri pe care le-am avut noi la celulă, am început să le zicem nume. ce înseamnă numele fiecăruia. Și acum, nu, dar Maris n-am să zic ce înseamnă numele tău. Uh, dar Marta... În tradus, din, din Evrește înseamnă stăpână acasă sau doamnă, stăpână în general. Și din acțiunile ei o vedem că este o tipă, o femeie, nu știu dacă este căsătorită sau nu, care este foarte agitată, care aranjează toate treburile în casă, spală vasele, șterge ferestrele, mătură. Deci se agită și face tot felul de activități în casă. Asta era Marta, asta era felul ei de a fi. Ne uităm acum la Maria. Maria, în schimb, era exact pe dos. Era o plantă, da? Nu e adevărat, mulțumesc, nu era adevărat. Dar din Scriptură apare că era o tipă mai, mai liniștită, care venea și stătea la picioarele Domnului. De fiecare dată când intra în casă și povestea și le vorbea. Într-atât era caracterul el de pasiv încât artiștii, și în special în neoclasicism, au portretizat-o pe Maria ca fiind pro prototipul sau nu, principiul pasivității. În tot ce este omenez. Deci dacă ești mai lasciv, dacă ești mai, mai așa, mai molcom, mai blând, mai nu știu ce, ești Maria indiferent că ești bărbat sau femeie. Dacă ești mai activ, mai agitat, mai ești Marta. Bun, acum cine-i Lazar? Bun, Lazar am stabilit că era fratele lui Maria și a lui Marta. Dar ăsta era fratele mai special. Despre Maria și Marta ni se spune, cred în Luca, despre ele că printr-o împrejurare au ajuns să îl găzduiască pe Isus, care împreună cu ucenicii, Uh, mergeau prin Iudeea, uh, prin în uh, Iudeia în tot uh, Israelului practic și si predicau, vesteau Evanghelia în momentul în care ajung în Betania este, Iisus este uh, oaspetele acestei familii Marta îl ia la ei acasă nu știu pe ucenici unde i-au cazat e posibil să-i fi și pe ei la, ei la ei acasă. Probabil că era o familie destul de înstărită. Având în vedere pasajele ulterioare din scriptură care vorbesc despre Maria ca una care a spart un flacon de nard și am zis că era un parfum foarte prețios, adus de undeva de prin estul sau vestul Indiei, acum am scapă de undeva, dar oricum destul de departe și un flacon de jumătate de dekil nu este chiar puțin lucru, chiar și în ziua de astăzi când te duci la un calb Klein la un Um, Armani, la... Eu știu ce îți la COS Fiecare cu ce și O jumătate de litru de parfum, îi ceva bani Probabil că mi-aș da jumătate Ce jumătate? Tot salariul de bugetar Să-mi iau o jumătate de... Era pe vreo două sau trei luni Jumătate pe joc? Ah, Haide, trebuie să-mi iau o mașină mai bună ah. Ei bine, despre laser Nu ni se pomenește nimic În toată prezentarea despre Maria și Marta. El apare, în schimb, în acest pasaj pentru prima oară. Lazar fiind unul care e the brother, unul care este bărbatul, cu bă mare, dar care era special că era bolnav, săracul. El nu era nici principiu pasiv, nici principiu activ, nu era nici Marie, nici Martă. El probabil că era mai legumă. Și asta în el prezintă Scriptura. Era un tip care efectiv era bolnav. Și nu e frumos să zică cineva când te... Bă, știi pe ăla? Ăla-i bolnavu. Îl știi pe ăla alt? Și ăla e bolnavu. Dar nu-i Marie sau Mart? Nu, nu, nu, e Lazar. nu e o caracterizare prea frumoasă. Dar asta era el. Și ce este interesant este că pe acești trei, acest, acest, aceast, acești trei oameni erau iubiți de Domnul. Și principiul pasiv, și principiul pasiv, și principiul legumicol, toți erau acolo și erau iubiți de Domnul. Ăsta era Domnul care el iubea așa cum erau ei. Bun. Din capitolul anterior, ni se spune că Isus ce făcea? Sau unde s-a dus? Hai să vă ajut. S-a dus la... Începe cu P. Așa. Mulțumesc, Damaris. N-am premii, dar... Promin, să viitoare, vei câștiga. Deci ajungem Perea, Perea care era dincolo de Iordan. Dacă Iordanul e aici, dați să mă gândesc cum vedeți voi. Iordanul e aici, Ierusalimul e aici, Perea e dincolo de Iordan, undeva pe la vreo 40 de kilometri, la locul unde botezase Ioan la început. Și Isus acolo avea un job, avea un business. Oameni veneau la el și credeau în el. Nu credeau neapărat, poate după cuvintele lui Ioan, care spusese despre Isus că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit să ridice păcatul lumii, ci îl credeau pentru ce era El. Cu alte cuvinte, Isus dincolo de Iordan, împerea, avea o lucrare plină de succes. Avea succes, trebuie să recunoaștem. În ultimele versete din capitolul 10, veți vedea că mulți veneau la El și credeau în El. Bun... Acum el, în timp ce în perea își făcea lucrarea, primește un curier. Biblia nu ne zice că e un curier, dar primește vorbă. Acum înțelegem că în, și nu suntem. nu facem o afirmație deplasată, zicem că nu era poștă. Normal că nu era poștă, nu era internet. Normal că nu era internet. Nu era por porumbei călători, Nu asta nu m-am gândit. Dar era un mod de a comunica foarte rudimentar, probabil din vorbă în vorbă. Mă, ai drum până în pereia la locul unde boteza Ioan la început? Da, am. Bine, du-te și spune că Lazar este bolnav. Și să vină să-l vindece, că e pe moarte. Mă gândesc că ăsta era mesajul. Biblia nu ne zice așa ceva. Doar ne spune că în timp ce Iisus era în pereia, primește vorbă că cel pe care îl iubea, leguma, era bolnav. Asta este tot ce... Și nici nu... Îmi place să-mi imaginez așa, le am și notat. Textul nu vorbește de vreo cerință a sulorilor în genul unei telegrame. Laser, simpaticul bolnav, stop. Pe moarte dacă nu se vindecă, stop. vin -o repede să-l vindeci, stop. Mulțumesc anticipat, stop. Probabil că era un mesaj de codificat. Nu citiți, că nu este în scriptura asta, am zis eu acum. Vine curierul și zice, cel pe care îl iubești tu este bolnav. Iisus nici ne apucă să termine mesajul și spune, boala aceasta nu e spre, înspre moarte sau spre moarte, ci înspre gloria lui Dumnezeu. Mulțumesc, deci nu am apucat să zic, Doamne, că trebuie să vii să-L mântuiești, să-L vindeci. du te înapoi și trimite mesajul ăsta. Asta este ceea ce eu încerc să-mi imaginez despre cum a ajuns vestea la el și cum a ajuns vestea înapoi la Marta. Pentru că ceea ce urmează pentru mine altfel n-are sens. Isus spunea că iubește, da? Exact în versetul 5, dacă nu... Îi spune că iubește și pe Marta și pe Maria și pe Lazar. Și drept urmare, fuge să-i vindece. A mai zăbovit două zile. Hmm. Deci acum, după mintea mea și eu, bine, nu sunt tip care sar foarte mult în ajutor, pentru că nu știu de ce. Dar așa sunt eu, trebuie să gândesc, prea puțin sar eu așa visceral în ajutor să ajut pe unul și pe altul. Când eram mai mic, lăsam și eu loc în tramvai la gravide și la bătrâni. Și acum mai fac este asta. Dar orice om normal... Da, zic, da, vii da. Da, și asta e adevărat. Da, dar ar trebui să iau la autostop bătrân și... Mă lucrați. Dar, ei bine, vedem că... Mai este timp. Uh, vedem că... Orice om normal, Adică cred în orice om normal când zice că ai o problemă, mergi în ajutor. Sau dacă zice, vezi că e ok, totul e ok, îl iau de bună și mă duc înapoi și aștept să fie totul ok. Ei bine, istoria aici, în schimb, nu este și mulțumesc Domnului pentru versetul 5, că altfel ar fi părut un semn de indiferență, ca să Domnul Iisus să nu răspundă la o nevoie să se răspundă acelei nevoi în mod rapid, automat. Astfel încât zăbovirea aceasta mă face să înțeleg că are un sens. Care este la, Nu știu. Dar povestea continuă. La un moment dat, după astea două zile, Iisus ce face? Le zice ucenicilor, băi, e timpul să ne mergem în Iudeia. La care ucenicii Doamne! Dar tu ai citit capitolul anterior? Păi numai ce-au vrut să te omoare în Ierusalim, în templu, cum să mai mergem iarăși în Iudeia? Sta loco. nu e normal, ăștia vor să te omoare, cum să mergi în Ierusalim înapoi? Ce le zice Isus? Ce înțelegi Corina din acest pasaj? Dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că nu are lumină în el. Să deci asta înțelegi că dacă umblă noaptea, se potignește. Nu, corect. Asta e, da. Deci, la provocarea că trebuie să meargă în Iudea, Isus știa că are un plan. Poziție. Iisus știa că are un plan și El zice că ziua se lucrează. Și orice om normal știe că ziua se lucrează. Că de asta se dă și ceasul înainte și înapoi să fie cât mai mult timpul zile să poți să lucrezi. Pe zi. Cât și El știa ca unul care era foarte aproape de Paști, și apropo, pentru cine sărbătorește Paștele săptămâna viitoare, sărbători fericite, Paște fericit, Limba asta românească. Ei bine, în apropierea acestor sărbători, pentru unii care știm ce urmează să se întâmple, Isus știa că mai are puțin timp, că mai este puțină lumină și El trebuie să ajungă în Ierusalim. În, trebuie să ajungă în Iudeia, unde era și Betania. Ucenicii săracii au văzut numai pietre, au văzut maldere de granici și de bolovani. N-au văzut lucrarea pe care Isus o avea și nici nu aveau cum să o vadă și Și de înțeles. Și văzând că nu poate să-i convingă să meargă în Iudea, începe să le paseze un alt motiv. Lazar doarme și trebuie să mergem să-l trezim. Apoi, Doamne Iisuse, dacă vrei să mă conving să mă duc să mări, să-mi dea cu pietre mine, trebuie să vii cu un alt motiv decât să mă duc să fac pe cocoșul sau pe deșteptătorul, să-l trezesc pe Lazar. Nu vi se pare normal. Și orice ucenică, asta ar fi făcut. Doamne, dar cum să mergem acolo? E prea riscant. Dar ei nu pricepeau că Domnul vorbea despre moarte. Și atunci vine cu ciocanul și zice, "Lazăr a murit. Hmm, da, asta e interesant. Dar continuă, Isus și sunt bucuros. Când n-am fost acolo din pricina voastră. Lazar a murit și el e bucuros. Iudo, poate trebuia să plecăm și noi din capitolul 6, cu versetul 66 anterior, când mare majoritate din ucenicii lui l-au părăsit. Ceva nu în regulă. Și Isus le spune interesant, prietenul nostru... vorbește despre prietenul nostru. Nu e numai prietenul lui Isus, e prietenul lor. Haideți să haidem să mergem. Și dădeau ei coate, care cum să meargă, bă, ăla a murit, nu știu de ce mai mergem, el zice că o trezi ceva, nu-i regulă, ăștia ne urmăresc să ne omoare cu pietre. Toma, zici geamănul, spune... Haide să mergem și noi să murim cu el. Dar nu la asta v-am chemat. Veniți să-l chemăm pe Lazar. Hai să-l să trezim pe Lazar. Nu să mergem să murim. Dar asta este când nu ai setarea lui Isus, când nu privești lucrarea, când nu știi că mai e puțin timp ca să lucrezi. Și-au plecat. Acum e un lucru de apreciat totuși. Și trebuie să-i dăm cea lui Toma, a lui Toma. Tradiția bisericii vorbește despre Toma că-i poreclit geamănul, dar de ce era poreclit geamănul? Nu știți. Pentru că avea un geamăn, normal, nu? Simplu. Soră sau frate, nu. Tradiția bisericii spune că Toma semâna foarte mult cu Isus Și prin actul pe care îl face, dovedește-o loialitate extraordinară. Să semeni cu Isus, să te expui la lovituri cu pietre, zice, hai băi să mergem să murim cu el, trebuie să i credităm, că era un tip curajos. Și nu era un papă-lapte, cum era un alt apostol al care nume nu îl zicem acum. Știm noi mai târziu ce a făcut. Ei bine, se, pornesc, se pornește tot alaiul, da, și ajung înspre Betania. Acum, evident, sunt mulți comentatori care spun că în drumul dinspre Betania, care oricum 40 de kilometri să-i faci într-o singură zi, sau două zile, e destul de anevoios. Totuși am mers dată 10 km și o trebuie să-mi autobuzu autobuzul, că aveam o besică în talpă, de nu mai puteam să merg. Dar apoi să merg 40 de km așa, dintr-un foc. Și două zile să mergi, eu zic că e o chestie extraordinară. Al unii comentatori spun că Isus în astea două zile n-a mers doar ca să ajungă la Betania. Unii spun că textul despre Orbu Batim, Bartimeu, orbu, uh, povestea, istoria lui Matei s-a întâmplat undeva în perioada asta. Și știm când îl întâlnește pe Matei că Isus s-a și oprit să înnopteze la el. Și dacă lucrul ăsta e adevărat, trebuie să recunoaștem că Isus este extraordinar. El merge și în timp ce merge mai face și altceva. El nu merge din punctul A la punctul B, ci de la A la B el lucrează. Ajunge, ajunge Isus în Betania. Ajungând în Betania, se pare un lucru interesant. Vorbește cu cine? Cu Marta, care aude că El vine. Și ce face? Îi iese înainte, îi iasă în întâmpinare. Pe vremea când ajunge Isus, ce se întâmplă cu Lazăr, bolnavul? Era mor de patru zile Acum, dacă stau bine și mă gândesc Două zile cât a făcut Isus, Două zile cât a stat Isus în pereia Două alte zile care le-a făcut pe drum Deci cam patru zile Deci cu alte cuvinte curierul a ajuns prea târziu Surorile probabil că au trimis curierul de vreme când Lazăr era încă în viață Dar săracul curier pe vremea când a ajuns Lazăr era deja mort Ceea ce înseamnă că mesajul lui, când a venit înapoi, era o, cel puțin o promisiune ciudată. Și vă aduceți aminte ce a spus Isus și nu l-a lăsat să termine. Boala aceasta este, nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu. Isus da la de patru zile în mormânt și când a zis tu treaba, aia, el era deja mort, probabil. Ce se mai întâmplă cu boala ce... Vedeți, deja creditarea lui Isus este pusă la îndoială. Este El cu adevărat Dumnezeu? Este cu adevărat el, Fiul lui Dumnezeu? Este cu el, el cu adevărat Mesia? Și pasajul, discuția cu Marta este relevant să înțelegem că această femeie primise mesajul lui că într-adevăr Lazar nu va muri, dar era confruntată cu această dilemă că Lazar era mort. Pasajul acolo spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, Lazar nu ar fi murit. Iată o, o, o, un lucru extraordinar, în prezența lui Hristos nu este moarte, nu este boală. Și acest pasaj o să-l vedem mai târziu, că el reapare în Scriptură. Femeile astea credeau în Hristos, că El este răspunsul pentru boala fratelui lor. Dar ei nu înțelegeau. Christos nu este legat de timp, Hristos nu este legat de spațiu, Christos este legat de credință. Pentru că pasajul imediat următor spune că, bine, nu chiar următor, dar următor este, Lazar va învia. Marta îi spune, da, va învia, într-adevăr, la sfârșitul, zi, la înviere, ziua de-apoi, dar ce mai folosește mie acum, cu ce mă mai, mai consolează? Lazar a murit, promisiunea ta a rămas în picioare și nu s-a împlinit. Și el spune, eu sunt învierea și viața. Puuu. Când citești în Scriptură că El este păstorul cel bun, când citești în Scriptură că este viața, când citești în Scriptură că este lumina, că este pâinea vieții, Acum vine și spune Eu sunt în vierea și viața. Sfârșitul s-a mutat în Betania, în orașul a prăpădit cu trei frați. Dacă crezi, de fapt, textul e mult mai frumos și zice, dacă stați să nu-l greșesc, dacă a murit, nu, dacă. Versetul 11, capitolul 11 cu versetul. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și si oricine trăiește și si crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Pentru unii e un joc de cuvinte. Dacă ai murit și si ai crezut, vei trăi. Dacă trăiești și si crezi, nu vei muri. Crezi tu asta? Stai, Doamne, că n, -am, n -am, am pierdut undeva la prima cu jocul ăsta de cuvinte, cu crezi. Și si Marta zice, da, cred că tu ești Mesia. Cred că tu ești cel care trebuia să vină în lume. Nu are nicio logică pentru mine treaba asta. El vorbește despre cădința care învie, care dă viață și zis zice despre el că a venit și că e încă Mesia. Dar dacă înțelegem că acel cuvânt pe care l-a zis, acel cuvânt profetic la vremea asta, că cel care a murit, cel care era bolnav, nu va muri, ci va, va, va trăi și... Boala respectivă va fi spre gloria lui Dumnezeu. Înțelegem că Marta încă nu se îndoia de el. Și, Doamne, poate gândea Marta, s-a întâmplat să nu înțeleg eu exact ce a vrut să însemne mesajul ăsta din partea lui Hristos. Dar pentru mine, Tu încă ești Mesia. Încă cred în Tine. Nu mi-am pierdut credința. Eu cred că Tu ești cel care trebuia să vină, dar nu pricep încă ce s-a întâmplat aici. Drept urmare trimite după Marta, după Maria. Ce se întâmplă acum? <coughs> Maria unde era? Cu cine plângea? Care veniseră de la Ierusalim, pentru că Ierusalim, așa cum a zis și fratele Duțu, era la aproximativ 3-4 nu de uh, Betania. Și veniseră niște prieteni, și vreau să zic, chiar să accentuez, că această familie nu era chiar necunoscută. Să stai la 3... Ziceți-mi o femeie a 3-4 km care stă de aici, a dimetanul și o știți. Mulțumesc răspunsul, spun, gata. Era destul de important, dar au venit destul de mulți iudei ca să-i consoleze. Acum, obiceiul evreiesc este că în, tipul, în clipa când ai murit, buf, te-a băgat în mormânt. Și asta vedem și în ziua de astăzi, că se întâmplă aproximativ la fel. Când ai murit, te-a trântit în mormânt. Ce mai căutau ăștia după patru zile acolo? Păi așa era obiceiul la ei. Șapte zile stăteau cu familia îndoluiată și îi încurajau. Și e un lucru extraordinar lucrul ăsta și putem să învățăm de la ei. Trebuie să le dăm un plus la ce vrei. Când ești în supărare, când ești în încurcătură, când nu știi, ai nevoie de un sprijin. Și sprijinul ăsta, dacă ți-l oferă cineva pentru un timp mai îndelungat, e cu atât mai bine venit. Și după patru zile, după ce l-a murise și teoretic ar trebui să-ți revii, ăștia încă erau acolo și o încurajau. Și ce mi se pare interesant, că Marta vine și spune în secret. Acum în secret asta, cuvântul, s-ar traduce mai degrabă discret. I-a spus discret că Isus a venit. Știa foarte bine că Isus era urmărit. Și a zis discret, fără vâlvă, Iisus a venit și cheamă după tine. Maria ce a făcut? Uș, în picioare să se întâlnească cu Domnul. Ea, cea care stătea de fiecare dată în casă la picioarele lui Iisus, se duce din nou și ce face? Se aruncă la picioarele lui Iisus, toată plânsă, toată jelită. Și zice exact aceleași cuvinte ca Marta. Doamne, dacă ai fi fost aici, alază nu ar fi murit. Și plângea. Acum, scena este incredibilă, pentru că, practic, de acum începe un pasaj foarte important din ce înseamnă capitolul 11. De aici începe cu adevărat să se arate gloria lui Dumnezeu. Și Emi în curând o să pună o coloană sonoră care să ne introducă într-o atmosferă de acțiune. A zis că noi suntem moderni și punem chestii moderne. Când acțiunea se întâmplă, e acțiune. Ce se întâmplă? La un moment dat Isus stă pe mijlocul drumului, căci nu intrase, Scriptura spune că Isus nu intrase în Betania, ci stătea totul în locul unde o întâlnise, îl întâlnise Marta. Marta duce, îi spune lui Maria, Maria dă fuga la Domnul Isus. Și stă la picioarele lui, plângând. Așa? A da, jumătate din acțiunea trecută. trecut. Ajunge la Domnul Isus, și împreună cu Maria, cine mai vine? Din iudei. Iudei ce fac și ei? Ce făceau iudeii? Dai-mi, poți dai mai ce mai mult. plângeau împreună cu Maria cu Maria, da? și Maria și iudeii erau o sărbătoare de jelire, plângeau de mama focului și Isus, în pasajul ăsta ce ni se zice că făcea? s-a înfiorat în duhul și s-a tulburat Puh! am încercat să văd că n-am înțeles exact cuvintele astea și am căutat să văd originea lor grecească ce înseamnă a se în Duhul, sunt folosite niște cuvinte care se folosesc la cai atunci când calul sforă mm. În momentul în care a venit Maria, în momentul în care a venit iudeii plânși, jeliți, ajungem și acolo, ajungem și acolo. Dar când i-a văzut ăștia s-a înfiorat. Dar e foarte ciudat că înainte să plângă și celebrul verset scurt că Isus plângea, versetul 35 înainte de asta spune că s-a înfiorat. Cuvântul este ăsta. S-a mâniat. Și în același timp s-a tulburat, se traduce u s-a alertat în spiritul lui și a pierdut calmul proverbial. Te aștept să când mergi la înmormântare și vezi pe toți că plâng, plângi, nu te poți opri deci Corina poate să spună deci dacă Corina nu poate să spună asta nu știu cine n-ar putea, când vezi pe altul că plânge plângi, Hristos nu când a văzut asta s-a înfiorat în Duhul s-a enervat și ce a zis? Unde l-ați spus? Și în timp ce mergea cu ceilalți evrei spre loc unde era Lazar mort în momentul ăla îi curg lacrimi, el nu plângea nu se gelea, ci curgeau lacrimi și ăsta e cuvântul loc de plâns, lăcrima Iisus lăcrima Evrei studiau detaliile și vedeau detaliile în momentul în care zic uite că l-a iubit așa de mult, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta putea să evite toată discuția asta dacă îl iubea, nu dacă îl iubea, el l-a iubit așa de mult că lăgrimează, dar dacă el a putut și pe să-i vindece, de ce, nu, de ce nu putea să evite toată tulburarea asta? De ce nu putea să vină și să șteargă toți și nimeni să nu mai suferă, să fie totul bine? Și ziceau cu voce tare, pentru că evanghelistul consemnează lucrurile astea și atunci ce zice Hristos? Din nou a făcut așa, a ajuns în fața mănuntului și si ce a zis. Și si acum începe adevărata bătălie. Dați piatra la mormânt. Dați piatra. Pua, incredibil, deja nu vă arăt aici, părul. Nu se așa. Cristos a venit să ia moartea din mormânt. Soia o ia și si Soaronce o arunce și si pe laser pe care a profețit că nu va muri, ci va trăi, să-l scoată viu din mormânt. Și s-a înfuriat când a văzut că moartea este una care pune, pune sigiliu pe oameni și asta n a putut să sufere Pentru că el, el iubea și pe Maria și pe Marta și pe Lazar Și pe cel pe care îl iubește nu lasă să stea în mormânt Și asta este un lucru extraordinar S-a înfriat Dați piatra la, la o parte Evrei, Doamne ei nu înțelegeau că Hristos n-a venit să aducă o coroană, n-a venit să aducă o jerbă, n-a venit să aducă o ofrandă. ci el împreună cu Duhul, împreună cu Tatăl, era acolo să facă o minune. Pentru că Duhul era cel care înfiora, îl înfiora, Tatăl era cel care îl asculta. Căci el spune Tată, nu zic asta pentru că știu că nu mă asculți. ci totdeauna mă asculti pe mine, dar zic pentru ei, ca să știe că tu mai ai trimis pe mine, ca moartea să nu mai aibă o putere. Astfel, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt erau acolo, gata să intre în mormânt și să spată pe Lazar viu de acolo. Și următorul pas, ce se întâmplă? Toți stau în așteptare să vadă ce se întâmplă. Tensiunea crește, mormântul e gol, în n n-apere nimica și, dintr-o dată, Iisus cu o voce care nu-l caracteriza Începe să să peadă răbdarea în cele din urmă. Lazare! Vin afară! Asta a Isus. El care era cu tatăl, El care era cu Duhul Sfânt, L-a strigat pe Lazar. Cu o voce tare și Scriptura așa zice, Fuu, când citesc asta am emoții am emoții că îl aștept pe Lazar să apară când deschid de a, a, a, să deschid de ușa să zică băi m-ați închis aici și nici nu eram mort testul cu oglinda n-a funcționat mi-ați pus oglinda dar eu mai respiram așa încetisor m-ați lăsat în mormânt și Pua, bine că ați deschis acum dar după patru zile cât putea să fie de mare mormântul că stai într-o cameră patru zile și în patru zile dacă ești tanj de că stai fără aer. Lazar era mort. Și mai mult decât atât, unii se temeau că puția. Era miresmat, era dat cu balsamuri, era dat cu nard, era îmbrăcat cu haine de sărbătoare, de înmormântare, pardon. Și aveam emoții că el să afară, dar nu, el era mort. Și când l-a chemat Hristos, S-a întâmplat o victorie acolo. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt l-au scos afară pe Cel pe care l-au iubit. Acum, e foarte interesant de văzut că promisiunile lui Hristos rămân aceleași pentru cei care îl iubesc. Ne ducem în Apocalipsa și apare acolo... Vedeți, Eu am un, un, un păstor care mie îmi place în ultima vreme... Mar Driscoll. Ăsta spunea că e foarte interesant cum bisericele americane, în principiu, sunt umplute de femei și mai puțin bărbați. Acum nu știu care este ponderea aici, probabil din ce văd e adevărat. Și femeile zic că s-a trase de un Hristos care e blând, un, care e atent, un Hristos care este sensibil, asta e cuvântul. Și bărbații nu prea le place așa ceva. Lor le place testosteron, lor le place acțiune, lor le place... Și dacă ai fi fost la mormântul la Lazar, atunci ai fi văzut, ai fi avut parte de așa ceva. dai de să vedem în Apocalipsa, în capitolul 19, cum ne prezintă același Ioan care scrie Evanghelia pe Cel care împreună cu Tatăl, cu Duhul, l-au scos pe Lazar din mormânt. Apocalipsa 19, cred că versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer care îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșau o sabie ascuțită ca să lovească neamurile, cu ea pe care le va cărmui cu un toiac din fier și va călca în picioarele, cu picioarele teascul vinului mânie aprinse a tot puternicului Dumnezeu pe haină și pe coapsa avea scris numele acesta împăratul împăraților și domnul domnilor. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, călare pe un cal alb și în spatele lui călari pe cai albi, oastea, oastea Domnului. Apoi, frații mei, surorile mele, prietenii mei, când vine unul care este îmbrăcat în alb, care are înmuiată haina în sânge, pe haină scrie împăratul împăraților și domnul domnilor, mie mi-e frică. Cu toiac de fier. până păi mă să-l scape din mână pe picior, nu zic peste cap și... Vreți, vreți putere? Vreți tărie? Vreți curaj? Vreți leadership? Hristos! Și El este Cel care a primit toate acestea, puterea în cer și pe pământ. Dacă ne uităm mai departe, capitolul 19, versetul 20, spune că a luat fiara și pe prorocul mincinos și l-a urăcat în iazul de foc și de pucioasă. Dacă mergem mai departe în verset, în capitolul următor, cred că 20 cu 10, vedem că a aruncat pe diavolul în iazul de foc și de puceasă. Dacă mergem în același capitol, la sfârșit, vom vedea că aruncă în iazul de foc moartea și locuința morților. Dom'le, deci când ai de-a face cu un așa tip care îi ia pe spăriători, pe teroriști ăștia care sunt moartea, locuința morților și nu discută și aruncă neazul cu foc, aici e putere. Și cu asta avem de-a face. Și din păcate, ultimul verset din capitolul 20 spune că neazul cu foc au mers și cei care n-au fost găsiți în cartea vieții. Și aici este trist, pentru că cei care nu erau găsiți în cartea vieții erau oameni. După ce Hristos distruge fiara, profetul mincinos, diavolul, moartea, locuința morților, ce motiv mai avem ca să nu mergem după El în oastea Lui? Ce motiv avem ca să stăm și să nu le luăm după El? Pentru că la un moment dat Pavel în aeropac spune, uh, capitolul 17, 17, nu mai știu exact versetul, dar spune acolo, noi suntem după natura lui Dumnezeu, ca urmare noi suntem din neamul lui, noi suntem asemeni lui și el, noi trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem la el, pentru că a rânduit o zi în care toți oamenii prin Hristos vor fi judecați. Da, 30-31. Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos, pe cel care este Domnul, Domnilor și împăratul împăraticilor, să judece lumea și va judeca lumea cu dreptate. După ce va scăpa orice pare de nedistrus, de nebiruit, Îmi place un cuvânt care. Prastărul ne spunea, Hristos a câștigat o biruință copleșitoare. Nu un unul la zero, ci un, nu știu, cât vreți voi, sute la zero. Să întreb dacă a fost ruibi sau meci de fotbal. A câștigat o victorie colosală și noi ce trebuie să facem? Să ne pocăim. Să credem în El, ca să vedem gloria Lui. Pentru că Marta când îi spune, Doamne, dar cum să deschidem de mormântul că pute? îi spune, nu ți-am spus că dacă vei credea, vei vedea gloria lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu nu înseamnă nimic altceva decât să vezi uh, scoasă în evidență calitățile uneia care merită calitățile uneia care cu adevărat merită să se zică despre el ce se zice avem mai multe opțiuni unul să fim ca Lazar FSN. acum ca Lazar <laughs> mai greu dar Efeseniul spune, doi cu 1 spune că eram morți în greșelile noastre. Și dacă luăm acest cuvânt, ne dăm seama că nu prea putem să facem nimic. Dacă Hristos nu vine să ne ia din mormânt, să pună mâna pe noi împreună cu Tatăl și cu Duhul, rămânem în mormânt, cu piatra pusă. Problema nu este că Hristos nu vine, că El vine pentru că iubește pe toți oamenii. Și vine și te scoate din mormânt, Printr-un singur lucru, zice vino, ieși afară, vino afară, ieși, te strigă pe nume, ieși afară. Problema este dacă tu l asculți și vrei să ieși afară, la lumină. Opțiunea lui Lazar și a opțiunea orică om cu sănătate la cap și să iasă afară. Legat cu mâi, îmbrobotit, cu toate legăturile, ieși afară din mormânt, Ești la lumină. Alții te vor ajuta să desfaci legăturile, să poți să mergi iarăși, cum spune Hristos, dezlegați-L și lăsați-L să meargă. Ascultă glasul Lui și vino, și, chea, și vino la el. O altă posibilitate este să fii ca Maria și Marta. Marta, să vezi că rugăciunea și cerința ta în cele din urmă s-a împlinit și credința în Hristos a căpătat o nouă strălucire. Pe de altă parte, să fii ca Maria. Maria acum, iarăși, uitându-ne înapoi, se pare că nu era o ușă de biserică și motivul pentru care ea la picioare lui Hristos era că ea avea nevoie de consilierea lui Hristos, avea nevoie de cuvintele lui Hristos ca să-și pună viața în ordine. În pasajele care vorbesc despre femeia care toarnă mir și șterge cu părul ei pe Hristos, se vorbește ca despre o femeie păcătoasă în, cap, în casa lui Simon Leprosul. Pasajul următor, în capitol, văd despre Maria, că ea era cea care a uns, a uns pe Domnul cu mir și a șters cu părul picioarele. Ea, Maria, era cea care avea nevoie de Hristos. Și drept urmare, după ce a văzut puterea învierii lui Hristos, după ce l-a văzut pe Lazar ieșind din mormânt și mirosind a înviere. A adus la rândul ei ce avea pentru, lui, pentru înmormântarea lui Hristos. Dar ea nu știa lucrul ăsta. A adus parfum, s-a dedicat toată, a făcut un gest de închinare extraordinar. Sau ai posibilitatea celor două categorii de iudei care au venit și ei saline, durerea altora, și-au luat parte la un eveniment cosmic. Pe de-o parte, m-aș bucura să fi din mulți iudei care au crezut în el, cum spune versetul 46 din capitolul 11. Dar, pe de altă parte, se poate să fii, și asta e un lucru care nu mi-l pot explica. După ce ai văzut Dumnezeu coborât într-un amărât de cimitir, dintr-un amărât de sat, profuit în iudea, dintr-un, mă rog, nu era colț de lume, după ce ai văzut puterea de Dumnezeu de înviere, cum poți să te duci la farisei? la mai mari neamului, să mai îl dai în gât pe Isus, Pentru că pasajul următor veți vedea că iudeii căutau deja să-L omoare. Și pe el și după aia și pe Zis Dacă descăpăm de toată lumea și nu mai merge lumea după ei. Nu sunt multe opțiuni în cele din urmă, decât două. Fie auzi glasul lui, ieși afară și trăiești. Fii ales să mergi departe de Hristos în drumul tău. Eu știu ce am ales. Am ieșit din mormânt. Probabil că încă mai desfășor din legăturile morții, ca mulți dintre noi, și mă ajută și unul și altul, dar mai presus de toate mă ajută cuvântul lui Dumnezeu care mi-a zis, ieși afară. Ce faci tu? Eu o a ta. Dar eu te încurajez să alezi să ieși afară din mormânt pentru că în Apocalipsa, în ultimul capitol, vei vedea că putrezirea mormântului tău, moartea din paianjenii, ce vreți, scursurile din morminții, din morminții tăi vor fi transformați în aur, vor fi transformați în lumină, vor fi transformate în bucurie și pace eternă, vor fi transformate în părtășie cu Dumnezeu vei fi transformate într-o prezentă continuă și constantă a mielului lui Dumnezeu care luminează pe toți. Și asta e perspectiva pe care eu vreau să îmbrățișez. Și să ajung în cele din urmă și să stau ca, ca, ca Maria, să plâng și să realizez cât de mare este Domnul și cât de minunat și tot ce am eu să le pun la picioarele Lui fă și tu asta împreună cu mine și împreună să ajungem acolo Doamne ajută-mi picioare și să mergem înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune și permiteți-mi să mă rog Doamne Dumnezeule, suntem recunoscători că în această seară, Doamne ne-ai pus în vedere încă o dată puterea învierii ne-ai pus în vedere încă o dată Doamne, că Tu ești Cel care ești învierea și viața și împreună cu Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt, lucrezi spre bine celor care Te iubesc pe Tine. Chiar dacă suntem răpuși, Doamne Dumnezeule, într-un fel sau altul de nevoile din lumea aceasta, ne încredem în Tine că Tu ești același, Doamne, și că la vremea hotărâtă vei rândui un moment în care toi vom celebra, Doamne, victoria Ta copleșitoare. Doamne Dumnezeule, dă-ne numai răbdare să stăm lângă Tine, Doamne Dumnezeule, să ne minunăm de Tine. Să trăim aproape de Tine și să primim transformarea pe care ne-o faci. Ieșind din mormântul nostru să mergem înspre gloria Ta, Doamne Dumnezeule. Doamne, Tu vezi nevoile fiecăruia în parte și, recunoști pe fie, și cunoști pe fiecare la stadiul în care este. Unul poate este întins pe un pat de mormânt, Doamne Dumnezeule, robit de tot ceea ce este lumesc, robit de pofte, robit de păcat. Doamne, fă chemarea, Doamne Dumnezeule, și împreună cu chemarea, dă puterea pocăinței, Doamne Dumnezeule, dăi darul pocăinței ca să se întoarcă la Tine și să trăiască, să iasă din normâni și să vină la Tine, Doamne Dumnezeule, să umble în libertatea pe care Tu o pregătești pentru fiecare om care se întoarce la Tine. Pentru cei, Doamne Dumnezeule, care așteaptă răspunsul, Doamne, trimite răspunsul la vremea potrivită, astfel încât recunoștința noastră, Doamne, să capete un nou sens și înțelegerea noastră despre Tine să capete o nouă lumină. Doamne Dumnezeule, pentru cei care suntem martori involuntari, Doamne Dumnezeule, la lucrarea pe care Tu o faci, ajută-ne să avem același dar al credinței, Doamne Dumnezeule, și al pocăinței să ne întoarcem să credem în Tine, astfel încât gloria Ta să fie revărsată în viețile noastre și har după har să vină peste noi. Doamne, ferește-ne să fim din categoria celor care rămân indiferenți, la un har așa de mare, la o minune așa de mare, la o transformare așa de puternică, la o părtășie așa de minunată și divină. Doamne, Tu ne cunoști pe fiecare. Mântuiește-ne, Doamne, Amin. și pune-ne pe stânca pe care nu o putem ajunge decât prin ajutorul Tău, Dumnezeu. Amin.